Очі мої, вже призвичайні до темряви, помітили, що незнайомець зодягнутий у лахміття і взагалі схожий на жебрака, до того ж добряче пошарпаного, а може й побитого. Хоча боятися, здається, нема чого. З таким я зумію впоратися, якщо, звичайно, той не ховає десь у кишені ножа. Жебрак схопив мене за руку, заглянув у обличчя, заговорив швидко, пристрасно, немов боявся, що я перепиню його. Послухайте, моя вам порада. Їдьте негайно звідси. Дочекайтеся першого потяга і їдьте. Перший буде десь біля сьомої ранку. Або ні, не чекайте потяга. Ідіть колією по шпалах. За дві три години дійдете до найближчого полустанку. Там і сядете на потяг. «Послухайтесь, я вам добра бажаю. Інакше ви пошкодуєте. Не раз іще пошкодуєте, що лишилися». «Та він, окрім того, що схожий на жебрака, ще й божевільний», – подумав я. «Як же від нього відчепитися?» «Я знову весь напружився». «Добре, я побачу», – сказав якомога спокійніше. «Але не зараз, а вранці. Зараз я хочу відпочити. Як мені дістатися до вашого готелю?» Чоловік хрипко засміявся. Я почув гострий, терпкий запах, яким відгонило від нього. То був сморід чогось перегнилого і перепрілого, наче переді мною стояла не людина, лежала купа ще торічнього листя. Купа, на яку цей обірванець щойно помочився, подумав з відразу я, почувши ще й запах аміаку. «Ви можете дістатися до готелю, а вже ж можете, тільки ви ніколи тоді не дістанетесь до самого себе», сказав обірванець. «Бо такий шлях не пролягає через це місто. Це паршиве місто, яке називається Стара вишня, стара вишня, ха-ха, суцільна поезія. То ви не хочете вертатися? Можливо, завтра, пообіцяв я, сподіваючись, що той нав'язливий чоловік відстане. Завтра? Завтра, тобто ніколи? спитав жебрак. Що ж вам видніше? Ідіть до готелю. До готелю, ось цією вулицею. Потім звернете направо. «Направо коли?» – уточнив я, прослідкувавши за помахом його руки. «Коли побачите пошту?» «Пошту на розі. Її навіть у темряві можна роздивитися. Там два поверхи навіщось відмахали. Два поверхи для такого глухого, задрипаного містечка». Він затрясся, наповнений сміхом, який нагадував переливання води з пляшки у пляшку. І раптом замовк, напружено застиг, явно до чогось прислухаючись. «Ви чули?» – спитав, знов хапаючи мене за рукав. «Чули?» «Що я мав чути?» – розсердився я, звільняючись від його чіпких пальців. «Крик!» «Хтось ніби кликав на допомогу!» «Там!» «Знову! Чуєте?» Він показав кудись у темряву обіч станції, в той бік, де розчинився у темрявий потяг. Я прислухався, але нічого, крім свисту вітру, не почув. Чому я пішов за ним, за цим божевільним? Не тільки тому, що він умовляв, шарпав за рукав і переконував, ніби там попереду хтось кличе на допомогу. Мені раптом стало цікаво, а вже ж цікаво, куди він мене приведе. В якесь кубло розпусти, щоб пограбувати, а потім зарізати? Навряд чи у цьому містечку є якісь кишла. Плентаючись за ним, я відчував, як два почуття борються в мені. Бажання повернутись і піти назад, доки ще був ваніє за плечима станція і бажання штовхнути, вдарити цього ідіота, а тоді подивитися, як він зреагує. Зарепетує, заплаче, чи намагатиметься дати здачі. І все ж я не зробив ні першого, ні другого. Я йшов, як і він, уздовж колії, ми обидва спотикалися об якесь каміння, дошки, ломачча. Свистів за спиною вітер і все більше шарпав поле моєї легенької курточки. Холод змусив мене застібнутися. «До біса», – думав я, – кляв і себе, і мого пришелепкуватого проводжатого, та все ж ішов за ним. Під ногами шурхотіли галька і суха трава. Десь здалеку доносилися дражливі запахи. Пахнув, мов би, полин але тут же до нього додавсь інший запах м'яса, що розкладається. «Може, він веде мене на якесь звалище?» – подумав я. Спинився. Супутник не помітив цього, його постать стала розчинятися у нічній безвісті. Я злякався, що мій проводжатий от-от зникне з очей. Темрява довкола нього ніби ще погостішала, я взявся доганяти дивного чоловіка, що бурмотів собі щось підніс, а нас догнавши, спитав, «Куди ми йдемо?» «Якби я знав», – сказав той, «Але послухайте, хіба ви не чуєте?» Я прислухався.